Забагато ножів. Логін сидів на брилі за двадцять кроків від стежки, якою вів їх крамок. Він цей крамок і фаїл знав усі геть усі шляхи на півночі. Так стверджували чутки, і Логін сподівався, що це правда. Йому не хотілося, щоб його привели просто до ворожої засідки. Вони прямували на північ, до гір. Сподівалися виманити Бетода з пагорбів до високогір'я. Сподівалися, що союзники підуть за ним іззаду і заженуть його в пастку. Страх, які великі сподівання. День був спекотний і сонячний, і землю під деревами вкривали клапті тіні та смуги яскравого сонця, що вирушилося разом із гілям на вітрі. Сонце прослизало крізь нього і раз у раз скололо Логіна в обличчя. Щебетали і співали птахи, Рипіли і шелестіли дерева, ширяли в нерухомому повітрі комахи, а трава в лісі була всіяна кубками квітів, білих і блакитних. Таке воно – північне літо. Щоправда, Логінове все це настрій не покращувало. Літо – найкраща пора для вбивств, і він бачив значно більше смертей у гарну погоду, ніж у погану. Тому Логін тримав очі розплющеними, вдивлявся в дерева, уважно за всім пильнував і ще уважніше слухав. Таке завдання дав йому шукач – залишатися на правому фланзі і постаратися, щоб жоден із битодових хлопців не підкрався до них, поки вони йтимуть цією козічою стежкою, розтягнувшись вербочкою. Логінові це цілком підходило. Так він залишався на сторожі, тож ні в кого з його поплічників не могло виникнути спокуси і посягнути на його життя». Дивлячись, як люди тихо йдуть між дерев, неголосно перемовляючись і тримаючи зброю на поготові, він мимоволі почав згадувати різне. І добре, і погане. Правду кажучи, здебільшого таки погане. Тут один із бійців на очах у Логіна відірвався від решти і попрямував до нього між деревами. На його обличчі виднілася широка і дуже товариська усмішка, та це нічого не означало. Логін знав достатньо людей, які могли замислювати вбивство і усміхатися. Він і сам так робив, до того ж не раз. Логін трохи повернув тулуб, опустив руку так, щоб її не було видно, а тоді міцно обхопив нею руків'я ножа. Батько казав йому, що ножів забагато не буває, і це була важлива порада. Логін поволі невимушено розвернувся, просто пересвідчуючись, що в нього за спиною нікого немає, та побачив лише безлюдні зарості дерев. Тож він посунув ноги задля кращої рівноваги і сидів собі далі, намагаючись удати, ніби його нічого не турбує, хоча всі його м'язи напружилися і підготувалися до стрибка. «Мене звати Червона Шапка!» Чоловік зупинився щонайближче за крок від нього, не припиняючи всміхатися. Його ліва рука мляво лежала на ефесі меча, а друга просто висіла. Логін гарячково замислився, перебираючи в голові всіх, кого вскривдив, кому завдавав шкоди і з ким віддавна ворогував. Принаймні тих, кого залишив у живих. «Червона шапка». Це ім'я йому не згадувалося, але це не заспокоювало. Навіть десятеро людей з десятьма великими книгами не змогли б записати всіх ворогів, яких він нажив. А також друзів, рідних і союзників його ворогів. А він же й не думав про тих, хто спробує вбити його без особливої причини, просто щоб прославити своє ім'я. Щось я не впізнаю твого імені, червона шапка знизав плечима. А чого б тобі його впізнавати? Я колись давно бився за старого Яла. Ял був хороший чоловік, варти поваги. Так, погодився логін, який досі стерігся раптового пороху. Та коли він воз'єднався з землею, я знайшов місце у дрібно коста. Ми з ним ніколи не ладнали, навіть тоді, коли були на одному боці. Я теж, якщо чесно. Ще той покидьок. Гнув кирпу через перемоги, який здобув для нього битот. Мені це було не до вподоби, тому я й перейшов на інший бік, розумієш? Як почув, що тут три дуба... Червона шапка шморгнув носом і опустив погляд на землю. З тим йобаним страховидлом треба щось робити. Напевно. Логін багатсько чув про цього страховидло, і всі ці чутки були кепські. Та щоб змусити його прибрати руку з ножа, було потрібно щось більше, ніж кілька правильних слів. «Та як на мене, шукач теж добрий, отаман. Один із найкращих у моєму житті. Знає своє діло, досить обережний, усе обдумує. «Так, я завжди вважав, що він таким буде». «Як гадаєш, би тот йде за нами?» Логін невідривно дивився в очі червоній шапці. «Може і так, а може і ні». Гадаю, ми не взнаємо, доки не заліземо в гори і не почуємо, як він стукає у двері. А Союз дотримує слово, що думаєш? А чому би і ні? Той бур, по-моєму, знає, що робити. І його хлопака лютий теж. Вони сказали, що прийдуть, і я думаю, що таки прийдуть. Однак тепер ми мало чим можемо цьому зарадити, хіба ні? Червона шапка витер під із чола і примружено глянув на дерева. «Гадаю, ти маєш рацію, хай там як. Я просто хотів сказати, я був у бою під Айнвордом, Не на твоєму боці, та я бачив, як ти б'єшся і тримався подалі. Ось що я можу тобі сказати». Він похитав головою і усміхнувся. «Не бачив нічого подібного ні до, ні після. І, мабуть, я хочу сказати ось що. Радий, що ти з нами. Дійсно радий». «Та невже?» – кліпнув Логін. «Ну, гаразд, добре». Червона шапка кивнув. «Що ж, на цьому все». «Мабуть, побачимося в бою». «Так, у бою». Логін дивився йому вслід, поки той йшов геть поміж дерев. Але навіть тоді, коли червона шапка давно зникла з поля зору, чомусь не міг прибрати долоню з руків'я ножа. Досі не міг позбутися відчуття, що йому треба пильнувати спину. Здавалося, він дозволив собі забути, яка вона північ. Або ж дозволити собі вдати, ніби вона буде інакша. Тепер Логін бачив, як помилився». Ще багато років тому поставив пастку на самого себе. Викував ланка за ланкою здоровенний ланцюг і обплутав себе ним. Так чи інак, йому дали можливість звільнитися, можливість, якої він і близько не заслужив, але натомість він поплентався назад, і тепер найпевніше почнеться кровопролиття. Логін відчував, що воно насуває. Відчував великий тягар смерті, наче на нього падала тінь від гори. Щоразу, коли він щось казав, кудись ступав чи навіть про щось думав, Здавалося, ніби він не знати, як наблизив це. Логін упивався цим із кожним ковтком, втягував у себе з кожним подихом. Він згорбив плечі та вп'явся поглядом у свої чоботи, на носках яких смужками лежало сонячне світло. Ні за що не треба було відпускати Ферру. Треба було триматися за неї, як дитина за матір. Як багато доброго, хоч трохи доброго, діставалось йому в житті. А тут він відмовився від однієї такої речі, і вирішив, що краще повернутися і де з ким розквітатись. Логін облизав губи і сплюнув кислою слиною на землю. Треба було бути мудрішим. Відомства – це завжди далеко і не так просто, чи солодко, як здається. Ти не шкодуєш, що взагалі повернувся, так? Логін ручка підвів голову, готовий витягнути ніж і взятися до роботи. А тоді побачив, що це просто тул стоїть над ним. Відсунув клинок і опустив руки. Знаєш що, мені так спадало на думку. Грозова хмара сів на впочапки біля Логіна. Часом мені здається важким власне ім'я. Страшно й подумати, як має обтяжувати людини таке ім'я, як у тебе. Воно і справді буває тягарем. Не сумніваюся. Тул подивився на бійців, які один за одним шли по них вздовж запорошеної стежки. Незважай на них, вони до тебе звикнуть. «А якщо стане кепською, ну, завжди можна покластися на усмішку чорного догу, хіба ні?» Логін усміхнувся на весь рот. «А вже ж! Усмішка в нього неабияка, наче весь світ осяває, чи не так?» «Як сонячне світло у хмарний день!» Тул сів на брилу поряд з Логіном, витягнув корок із своєї фляги і простягнув її. «Вибач! Вибач за що?» За те, що не шукали тебе, коли ти полетів за ту кручу. Думали, що ти загинув. Не можу сказати, що дуже на це ображений. Я і сам, хай йому, Грець був цілком певен, що загинув. І, гадаю, це мені треба було піти вас шукати. Що ж, може, нам треба було шукати один одного. Але, гадаю, за якийсь час людина навчається не тішити себе надією. Життя навчає очікувати гіршого, ге Гадаю, завжди треба дивитися на речі реально. Що правда, те правда. Однак усе скінчилося добре. Ти знову з нами, так? Так. Логін зітхнув. Знову воюю, харчуюся казначим і скрадаюся лісом. Ліс! Буркнув Тул і широко всміхнувся. Чи набридний він мені коли-небудь? Логін надпив із фляги, а тоді повернув її, і Тул добряче хильнув сам. Вони якусь хвилю мовчки посиділи на місці. А знаєш, Туле... Я цього не хотів. Ну, звісно, ніхто з нас цього не хотів. Однак не скажу, що ми на це не заслужили. Тул ляснув Логіна по плечу великою рукою. Якщо захочеш це обговорити, я поряд. Логін провів його поглядом. Хороша він людина, грозова хмара. Йому можна довіряти. Є ще на світі трохи людей, яким можна довіряти. Тул, Мовчун, Шукач. У певному розумінні і Чорний Довг. Завдяки цій думці Логін мало не відчував надію. Мало не зрадів, що вирішив повернутися на північ. А тоді він знову поглянув на вервочку людей і побачив серед них дрижака. Той спостерігав за Логіном. Логінові хотілося б відвести погляд, але кривава дев'ятка не міг цього зробити. Тож він просто сидів на своїй брилі, вони витріщались один на одного, і Логін відчував, як його мучить ненависть, аж доки дрижак не зник серед дерев. Логін іще раз похитав головою, ще раз облизав губи і сплюнув. Батько казав йому, ножів забагато не буває. Якщо ці ножі не наставили на тебе люди, які тебе недолюблюють.